Ei, și am trimis-o pe soția mea, să vedem. E în stare să-l traducă? Teribilă e, domnule. Are o diplomație, domnule? Ei <gătă> e ceva de speriat. Curios sunt să vedem. Adică, nene, are... mandache, cum vine vorba asta, diplomație? Ei, uite, nene, este un secret care nu poate să-l aibă oricare. Se uită așa... Nu știu cum și l-aduce pe om cu vorba și iar se uită și iar cu vorba și iar se uită. E ceva de speriat pe Dar aici un caz mai greu. Bătrânul e al de păi unde știi? Dacă a reușit până acum diplomația de ei, de ce adică n-ar reuși și acum? E, nu. Bătrânul e cefut al dracolei. Nu lasă el 2000 de lei. Îți zic că îți lasă 1000 și tot e bine. A, păi Nu. Și cu ei se lasă două. Hai să vă vedem cu diplomația dumnei. Câte șase să fie? Șapte fără un sfert. Ce dracu' face de nu mai vine? S-a dus de la patru. Să știi că nu-l poate traduce. O să fie abătuși pe altă parte sau... La câteva zare a-ndevă? Imediat ce-o isprăvi. Oare așa, oare așa. Apoi trebuie să ai răbdare, nenemandache. dacă e vorba de diplomație... Unde trebuie mai multă răbdare decât în diplomație? Mi-e frică, mă să... că nu are să-l poată traduce. Și spui drept, mi-ar părea foarte rău. Nu știi ce cășoare drăguț? Să vă ajute Dumnezeu să o stăpâniți. Hă? O să reușească. Dacă întârzează, tocmai asta este un semn care speranță să reușească amintința. Dar asta degeaba, Dumnezeu. Păi, vezi că nu o cunoști. La ea nu merge așa, Agalea. Merge, iute. Nu o cunoști? Să vezi. Zilele trecute.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 Ce-ai zis directorului? Să trăiți, domnule director, să trăiască domnul secretar general, domnul ministru și... Și nevasta dumitare. Firește, fără diplomația ei. Acu' era să dau muștele Cât Câte ceasuri să fie? 75. Nu mai vine. Teribilă nerăbdarea. Trebuie să vină nemandache și eu. Nu știu de ce, dar...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 Bine, frate, toți spune mandache că sunteți prieteni. Nu, no, de ce nu ne-l trimesc? zice tu să nu l trimesc, că pe mine m-a refuzat. Să ne refuză? <laughs> Se poate. Atunci să l trimet. Vă rog, doamnă, dați-mi adresa. Ai văzut ce a spus are diplomația ei? Eh, ai văzut cum te-a tratus? <laughs> <laughs> O, oh, oh, groaznică dogoare și este abia șapte fără zece minute de dimineață Ce are să fie peste zi? Ai, ia să pregătim...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 Dumneavoastră ciocăneați așa? Da. Dumneavoastră nu știți că biroul se deschide la șapte? Ba da... Ridică, domnul că mi-ai prins cât o chilotină. Ce poftiți? Am, am o afacere de registrat. Cine, domnule, oblonul? Poftiți pe ușă înăuntru, dacă aveți vreo afacere. Uh, nu, nu, era să tai nasul. Mm. Știi ce teribil? mai luvit? Pardon, dar nu stric eu. Dacă văriți așa capul. Uh, nu face nimic. N-aveți un scaun. Păftiți. Uh, teribil sunt eu, buști. Uh, mă rog, dacă nu vă supărați. Aveți apă? Da. E rece? Potrivită! Nu îi puneți gheață? Ba da! Așa. Îi puneți gheață? Firește! E, flir, e fir, e, ăsta e fir. Da, avem filtru. Mășer, dacă nu te superi, te-ai ruga pentru un pahar cu apă. E teribil, medesete. Un par cu apă Preabit. Ați zis că aveți o afacere Da, e, am o afacere Aici, la noi? Da, la dumneavoastră O, o afacere Pe semne că acum s-a dus să o scoată din puț Cum s-o scoată din puț? A, apa, că văzi că nu prea are amicul de gând să vie Uite-l. Dacă nu te super, mai dai unu. Na, s-a dus dracului. Am pierdut. Ce? Ce de ce e vorba am pierdut? A fost o Nu, frate, batista. Mer. E super dacă te rugasem, dai-mi din Italie. Nu mai un moment. E pe birou. Ce faci? Ce Merci. Și dumneatana -ă dușești ca mine. E udă, îl Tocmai mi-o dați și mie. Un moment. Ce, de, de, ce udă e? Poftiți! Merci! Dacă nu te superi. E jos în partea aici, al alta biroului. Ce? Batista, lăsați cu-o eu. Mersi. D domnule, zici că ai venit cu o afacere. Mă rog, noi nu avem timp aici să sunt de vorbă. Noi ne plătește statul. Leapă să lucrăm. Mă rog, ce afacere? Stai că spun. E cald al dracului. Uh.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 Hmm. Așa, care va să zică la pensii? Apa la domnul. De la soare. Mersi. Mă duc. Așa... Care va se zică la pensii, care va se zică... Băi, la loc. mi o, sucuriță. o sucuriță, da, mai găsesc. Dar da se putea, nenestasache, să supă pe cocoană a crivită. Bine ai făcut, că și așa e destul de supărată. O, am invitat de nimeni, dar de tine când i-am zis? Supărată? Tocmai acum de sărbători? Dar da, de ce să? Hai să căutăm o sănăie, că te văd cam înghețat. Da, Bra, nenestasache. Stai să spun, că like, tai că să vezi istoria. Hmm. Închipăiește-ți, mă înșerca, cu câteva zile, nenea Andrei, senatorul. Da, da. Știi cât ține el la familia da, da, da. noastră? Sigur că știu șt Oh, <gânt> mai. Așa că vine dumnealui, ca după obicei, la noi și zice... Ei, virșor! Virșor! Virșor! Surt, dracule. Uh, unde eram? Uh, Veni să ne Andrei, pe la dumneavoastră. Da, damar așa. Vine și zice...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 Știi ca e gaz? Unde țineam? E... Da, da, da, da, cu venirea lui Mișu, da. Uh -huh. Nu-s băieți și nu-s, profesorul se duce, dar neva să-mi-a pleacă și ea să târguiască de ale câte ceva, că știi, dacă le lași toate pe ajun, nu le mai poți priditi. Birzar! Divideu, oprește Sania. Oh, bine că a haine-ne să <coughs> Am popa am popa Hai, în po Hai. Yeah, yeah. mă eu acasă, îmi spune fata că s-a dus cu nița pe întârg. Zic eu: Bine. Ei, dacă nu am cât o țiguli să ne încălzim. Stai, stai să vezi mai departe. Se face 12, ea că vine și agripiță, dar foarte supărată. Zic ce-ai mașerat, ia! Ce băiește, ce mi s-a întâmplat, Inelu? Ce, soro, spună-i, tată, nu mă mai pierd mea o alățeagă! Inelu! pierdut? Nu Slava tu Piatra Care e piatra? E, cum care piatra? Hai să mă înnebunești Eu am să te pe tine, nu vezi cum vorbești? Acu inelul, a cu piatra Păi inelul n-avea o piatră Brilențelul? Păi de ce nu zice așa, soră? Zic, zic, n-aș mai zice Am pierdut-o Piatra, adică de la inelul lui Andrei O, ce spui, când? Acum,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 nu zic că se găsește, Păi te apagopă Da, de unde știi? Poate că se găsești? Adică, dumneata, zici că nu se găsește? Ba nu, din contra! Din contra, Care vă zice că și dumneata ești de idei că se găsește? Oh, în sfârșit, bine că a dat Domnul sus. Hei, oprește! Da, și eu zic la fel, să găsește. Da, mai bine e să nu spui. Ce faci, nătărăul, n-auzi, oprește odată! Hai, hai nenea asta e, Dacă s-o găsi, îți dai fauna. Ai seamă seama ce surprinză pe dumneavoastră? Se putea să nu viu, Madame Panaiotopoul. Pe mine mă iertați un moment. Dacă nu veni, mă supăram foc pe dumneata. Pentru mine invitația unei dame așa de grațioase ca dumneata este o poruncă strașnică, oh. la care peste putință să mă gândesc, măcar a nu mă supune. <laughs> ah, Ce-am aflat, Madame Și? Pietricica de la... De la Inelu, care mi l-a făcut ca do. Andrei. Ah. Cine ți-a spus? Nenea Sasaki! Ah, Închipuiește-ți? Te poftim? Poftim la... în salonas? mi Mulțumesc! Merții, asta a publicat în jurnale. De? Poate că se găsește. Ei, De unde știi dumneata că nu? Cum o să se mai găsească? Tot ce se poate, A Hriviță, nu ne dai ceva? E dom' Anolaghi adengerată. Imediat, nu mai se vie și Mișu. A lăsat vorbă că vine pe la șapte ceasuri și jumătate. Ah, îmi pare foarte bine. <laughs> Pe ce poftiți? Că nu se mai găsește? Mai, eu fac prin soare, ca să găsești. Pe ce? Pe ce poftiți? Pe alții la fel. Pe alții la fel. Domnul Mișu! Ei, bravo! Vezi cu istoria ei, ne-lui ce am uitat? Ce? lui Mișu nu i-am luat niciun cadou. O să se supere pe asta. E asta! Să rămână, mă Să rămână, ne Am onoarea, domnul Manuela. Domnule, da, ești de un lux. La cine s ai făcut hainile La patraula? Am eu acolo un băiat. Mă duc să poruncesc ceva gustare. Dar de ce atât de oranșconița mea? Da, și ce cravată. A, cadou de la... A, bine că mi-a dus și aminte. Mișule, dragă, să mă iers. Pe tine te-am uitat. <gântul> cum nenestasache? Nu ți-am cumpărat niciun cadou. Lasă-ne nenestasache, cum pe la anul nou. La grozavă cravată. <gântul> ia, ia să văd și eu ce material e. Ce? Ce-ai în nodul cravate? Briant, Da. unde ai găsit-o? Ce să găsesc? Piatra Care piatra? piatră? Asta din cravată. Briant, frate. Al, am de cadou, Nenestasache. Da? De cadou? O, parol? De la cine? Ce-ți pasă? Am pus niște pastramă din pod. E de la mamița. O pregătește dumneai ei să te lișpedește. Prea mult deranj, Madame Panayotou. Acrivicio! Ce e? Ia uite tu la cravata lui mișu! La nu, frate, piatra. A, leită cu... Văzuci, vă văzuci, dar el habar n -are. Nu înțeleg nimic. Ai știut anunțul meu? Poftiți, trecem la sufragerie, Poftiți. Pe onoarea mea, mișule, să nu te știu ce băiat de treabă ești și la noi. Nene, nene, ai scris lui nene Andrei? Ei ai promis că i scrie. Luați loc, îl la nu Îi scriu mâine. Pe onoarea mea, Mișule... Lasă și câte-o țâi culiță! Lasă că vă Las da. știu eu! Prămul de ranșconiță! Da. Noroc și sănătate! Eh, ce zici, Mișule? Se găsește? Eu știu eu, nene-i stasă. Eu zic că se găsește! <laughs>